коли пробуджувалася від крижаного холоду в серці на своїй самітній постелі, думала, коли намилювала зів'ялі груди і запалий живіт, коли надягала на себе спідниці таліфи з білого полотна, тканини старих бабів, і коли міняла на руці чорну пов'язку страшної покути. Завжди, що години спала вона чи не спала, в найпіднесеніші і у найниціші хвилини Амаранта думала про Ребекку. Самотність упорядкувала її спогади. Спопилила злежані купи сміття, що наганяло тугу, сміття накопиченого життя моїй серці. Очистила, звеличила і зробила безсмертними інші, найгіркіші спогади. Від Амаранти дізналася про існування Ребеки Ремедіос Прекрасна. Щоразу, коли вони вдвох проходили повстарезний будинок, Амаранта розповідала дівчині про який-небудь неприємний або ганебний випадок, пов'язаний з іменем суперниці, намагаючись у такий спосіб примусити Ремедіос поділити з нею її виснажливу злобу, щоб ця злоба зосталася жити й після смерті самої Амаранти. Проте її намагання скінчилися невдачею. Бо Ремедіос прекрасна була далека від усіляких пристрастей, а надто пристрастей, які хвилювали інших. Урсула перейнялася почуттям протилежним тим, що повнили амаранту. Ребека явилася їй як спогад, звільнений від усього поганого. Образ бідолашного маленького створіння, привезеного до Макондо разом з кістками його батьків, з кістками, що постукували в мішку, взяв гору над пам'яттю про ганебний вчинок, який зробив Ребеку недостойною належати до роду Буандія. А Ауреліано II вирішив, що треба вернути Ребеку в родину і піклуватися про неї. Але його доброму намірові не судилося здійснитися через непохитну впертість Ребеки. Надто багато років вона страждала і бідувала, завойовуючи собі привілеї самотності, і аж ніяк не була схильна міняти їх на неспокійну старість і з фальшивим чаром милосердя. У лютому, коли до Макондо знов приїхали 16 росинів полковника Ауреліано Боендія, все ще позначені хрестами з попелу, Ауреліано Сумний під шум гульні розповів їм про Ребеку. І вони за якісь півдня відновили колишній вигляд її будинку. Позаміняли двері та віконні рами, пофарбували фасад у світлі веселі кольори, попідпирали стіни і заново зацементували підлогу галереї але вони не дістали дозволу продовжити перебудову всередині оселі. Ребека навіть не підійшла до дверей. Дочекалася, поки брати скінчать свій квапливий ремонт, підрахувала його вартість і передала їм через Археніду, стару служницю, яка ще жила в неї, пригорщу монет. Ці гроші вийшли з обігу за часів останньої війни, але Ребека й далі вважала їх дійсними. І тільки тоді всі усвідомили, яка страшна прірва відокремлює її від світу. І зрозуміли, що Ребеку годі витягти з її впертого затворництва, поки в ній жевріє, бодай, іскорка життя. Після другого приїзду до Макон до синів полковника Ауреліано Буендія, ще один з них, Ауреліано Житній, залишився в місті і став працювати зразом за Ауреліано сумним а Ореліано Житній був одним із перших дітей полковника, привезених для хрещення. І Урсула за марантою дуже добре запам'ятали його, бо він за кілька годин перебив усі кріхкі речі, які тільки траплялися йому під руку. Час поменшив його колишнє бажання рости вгору, і нині це був чоловік середнього зросту з подзьобаним віспою обличчям. Однак притаманне йому дивне прагнення все руйнувати зосталося, як і раніше. Він побив стільки тарілок, навіть тих, до яких не доторкався, що Фернанда швиденько купила йому олов'яний посуд, перш ніж він знищить останні рештки дорогих сервізів. Але й на міцних олов'яних тарілках невдовзі поз'являлися прим'ятини та щербини. Ця невеликовна властивість, що вкидала в розпач навіть самого Ауреліано Житнього, надолужувалася щиросердям, яке викликало довіру до нього з першого погляду та гідною подиву працьовитістю. За короткий час він так розширив виробництво льоду, що перевищив купівельну спроможність місцевого ринку. І Ауреліану Сумному довелося поміркувати над питанням, як збувати продукцію в інших поселеннях долини.